Datorren ustailaren batetik, ustailaren irura bitarte, Euskal Herriko errepideak munduko kiroleki ekitaldi garrantzitzu enetako baten lekuko izango dira. Turra, datorren larun batean aziko da bilbon, eta ustailaren irura bitarte begiazko Euskal Herriera eta errepidetara begira egongo dira. Denok dakigu, turra kirol ikuskizun utza baino askoz gehiago dela. Urtero-urtero, turra jarraitzen duten milaka Euskal Herritarrek ondo baino hobeto dakite hori. Euskal Marea joaten da planetako txerrindularitza onena ikustera, gure txerrindulariak eta gainerako txerrindulariak animatzera. Baina herri bat ere ordezkatzera joaten dira, Euskal Herria. Urtero, turrean errepikatzen diren, irudiak ikustea besterik ez dago horretaz jabetzeko aurten ordea ez da beharrezkoa izango turra eta munduko txirrindulari onenak ikustera inora joatea. Etxean, izango ditugu, larun batetik astelenera arte, munduko lasterketarik jarraituena gure herrepirideetan zehar ibiliko da. Miloika eta miloika pertsonak jarraituko dute kirol ikuskizun hori. Lehen esan dugun bezala, lehen mailako kirol ikuskizuna da, baina gizarte ikuskizun bat ere bada, mugitzeko gai den guztiagatik. Beraz, aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen bi estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakusleio handi bat ireki zaigu, jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko, hemen herri bat badagoela, bere kultura eta hizkuntza propioarekin. Santiago zubia zeharkatzean herri berean inposatutako muga bat besterik zeharkatuko ez duena. Aukera bat aurkesten zaigu munduari esateko hemen herri bat badagoela. Euskal Herria izena duena, bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki nahi duena. Horregatik, gaurkoan, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Baik ikurriak eskuan turrak hartuko dituen errepiden ondoan egotera animatzen ditugu Euskal Herritarrak. Herri bat garela eta bere torkizuna erabaki nahi duela aldarrikatzeko egongo diren ekitaldietan aktiboki parte hartzera animatzen ditugu gure herrikideak. Telebizta bidez edo bertatik bertara, lasterketa jarraitzen ari diren guztiei Euskal Herria ikusten ari direla eta ez garela, ez espainolak eta ez frantsesak erakustera animatzen ditugu alaber.